10. Наприкінці травня скоро взяв на понеділок вихідний і поїхав на три дні додому в Нагою. Якраз випадали роковини батькової смерті, тому з різних причин поїхати саме тоді йому було найзручніше. Після смерті батька, мати і старша сестра з чоловіком далі мешкали в тому самому великому будинку. скоро вирішив заночувати у своїй колишній кімнаті, де й так ніхто не жив. Там нічого не змінилося. На полицях стояли його книжки, а в шухлядах ще лежало письмове причандалля та зошити. Після поминальної служби у храмі, обіду з родичами та розмови з родиною, у перший день скоро вже нічим не був зв'язаний. Спочатку він вирішив відвідати синього. На відміну від звичайних фірм, для автосалонів неділя – робочий день. скоро ніколи наперед не домовлявся про зустріч, а йшов на вмання. Це був його давній принцип, якого він дотримувався, аби мати можливість викликати у співрозмовника щиру реакцію, не даючи йому змогти підготуватися. Якщо зустрітися не вдасться або відмовлять, то нема на то ради. Тоді треба буде шукати інший спосіб. Автосалон Лексуса примостився в тихому куточку біля замку. За широкими вітринами урочисто вишукувалися найновіші моделі – від спортивних купе до автомобілів із повним приводом. Усередині на нього війнуло специфічним запахом нових авто – сумішу шин, пластмаси та шкіри. Скоро підійшов до столика реєстратури, за яким стояла дівчина. Волосся вона елегантно підібрала до гори, і було гарно видно її тоненьку білу шийку. У вазі великими білими та рожевими квітами цвіла далія. «Скажіть, будь ласка, чи є пан Оомі?» – спитав він. Дівчина відреагувала приязною усмішкою, яка вельми пасувала до світлої і чистої атмосфери автосалону. Помада на губах мала природний вигляд, зуби блиснули гарним рядочком. «Так, є, можна дізнатися, як вас звати». «Тадзакі», – відповів Скуру. «Пане Тасакі, а ви домовлялися про зустріч?» Скуру вирішив не виправляти її помилки у вимові свого прізвища, для нього це навіть не краще. «Ні, не домовлявся». «Зрозуміло, зачекайте хвильку». Вона набрала внутрішній номер і зачекала п'ять секунд. «Пане Оомі, з вами хоче зустрітися клієнт, пан Тасакі». «Так, Тасакі». Їй щось відповіли, але не було чутно. Дівчина лише кілька разів притакнула і зі словами «Гаразд, прикажу» поклала слухавку, а тоді підвела голову до цкуру. «Вибачте, пане Тасакі, він зараз не може підійти. Мені дуже незручно, але чи не могли би ви зачекати?» Оомі каже, що звільниться не більше, ніж за десять хвилин. Говорила вона плавно, добре відтренованим голосом. Уживання вічливих конструкцій також безпомилкове. Окрім того, виникало враження, що їй і справді прикру за те, що змушує клієнта чекати. Так, працівників тут виховують добре. А може це в дівчини від природи? Добре, без проблем, я не поспішаю, сказав Цкуру. Дівчина провела його до дорожезної канапи, оббитою чорною шкірою. Поряд горщику росла якась імпозантна рослина. Тихо грала музика Антоніо Карлоса Жобіма. Антоніо Карлос Жобім. 1925-1994. Бразильський музикант і автор пісень. Його вважають одним із засновників босанови. На возенькому скляному столику лежали розкішні каталоги Лексуса. Я можу вам запропонувати чай або каву. Дякую, то я попрошу кави. Поки він переглядав каталог нових седанів, принесли каву. Кава була у великому горнятку ясного кольору з логотипом фірми. Цкуру подякував дівчині і випив ковток. Дуже добра кава. Свіжий аромат і температура якраз. Добре, що я все-таки одягнув костюм і шкіряні черевики, подумав Цкуру. Він не знав, як на щодень вбираються люди, котрі купують лексуси. Однак кросівки до джинсів із майкою полу не викликали б, напевно, відповідного ставлення. Тому перед виходом із дому він про всяк випадок вирішив переодягтися в костюм із краваткою. За 15 хвилин очікування Цкуру встиг вивчити всі актуальні пропозиції. Він зрозумів, що Лексус не дає своїм моделям таких назв, як Корола чи Корона, тож треба запам'ятовувати за номерами, як Мерседес чи БМВ, або Симфонії Брамса. Врешті Цкуру побачив, що через зал до нього прямує високий на зріст чоловік, широкоплечий. Рухався він зграбно, як на його потужну статуру. Широкий крок і всі рухи свідчили про те, що він квапиться, без сумніву, Синій. Упізнати його можна було навіть здалеку. Синій трохи поглачав, однак це мало такий вигляд, наче до хати просто прибудували кімнату у зв'язку зі збільшенням родини. Скоро поклав каталог на стіл і встав, щоби привітатися. «Вибачте, що змусив вас чекати. Я Оомі». Синій підійшов до нього і вклонився помахом голови. Вбрання суділа на ньому без єдиної складочки. Елегантний костюм із легкої тканини, поєднання синього та сірого. Судячи із статури синього, цей костюм мав би бути пошитим на замовлення. Поверх світлосірої сорочки пов'язана темно-сіра краватка. Презентував себе він бездоганно. Просто неймовірно у порівнянні з тим, який вигляд мав цей хлопець у старшій школі. Лише стрижка залишилася короткою, стрижка регбістів, і ще засмага, як колись. Обличчя Синього трішки змінилося при погляді на Цкуру. В очах з'явилося легке збентеження. Так, наче обличчя Цкуру щось йому нагадувало, але він не може пригадати що саме. З усміхом на обличчі, трохи розгублений, він чекав, що скаже Цкуру. "Давно не бачилися, правда?" Коли Синій почув ці слова, його обличчя, заслане блюдим сумнівом, раптом прояснило, адже голос не змінюється. "Цкуру?" спитав він, придивляючись. Цкуру кивнув. Вибач, що нагрянув на роботу без попередження. Мені видавалося, так буде найкраще. Синій вдихнув на повні груди, а потім поволі випустив повітря. Тоді почав роздивлятися цкуру, наче робив огляд. Поступово переводив погляд згори до низу, знову підняв догори. Ти змінився, здивовано мовив він. На вулиці я тебе не впізнав би. А ти зовсім такий, як був. Великий род синього лиць скривився. Та ні, потовстів. Пузо з'явилося. Уже не можу швидко бігати. Віднедавна зовсім не рухаюся, хіба граю раз на місяць із клієнтами в гольф». Запала велика мовчанка. «Слухай, ти ж не прийшов сюди купувати авто?» – вирішив перепитати він. «Ні, купувати авто не прийшов. Я хотів би поговорити з тобою віч навіч Можна недовго». На обличчі синього з'явилася гримаса. Він не знав, що робити. Як і в юності, з його обличчя можна було зрозуміти, що він думає. Сьогодні у мене напружений графік. Маю виїзд, а пообіді на раду. То скажи мені, у котрій підійти. Я приїхав в Нагою спеціально для цього». Сині почав подумки перебирати свої справи. Тоді глянув на годинник на стіні. Він показував о пів на дванадцяту. Пальцем потер кінчик носа, а тоді, очевидно постановивши, сказав рішуче. «Зрозуміло. Я о дванадцятій вийду на обід. Хвилин тридцять зможемо поговорити. Тут недалеко є Старбакс. Зачекай мене там, будь ласка». Вийдеш і відразу ліворуч. Синій з'явився у Старбаксі за кілька хвилин до 12-ї. Тут дуже гамірно. Візьмімо щось пити і ходімо де-інде. Я знаю тихіше місце, сказав Синій. Він замовив собі капучино та печиво. Скоро узяв пляшку мінеральної води. Обидва рушили до найближчого парку і сіли на вільну лавку. За легкими хмарами небо не прозиралося, однак нічого не відчувало дощу. Вітру також не було. Верба схилила зелене гіля майже до землі, яке, наче занурившись у власні гадки, нерухомо завмерло. Час від часу якась пташка пробувала сісти на нестійку гілку, але здавшись, ход летіла геть. Гілка колихалася, як схвильоване серце, але врешті заспокоювалася. «Може, мені будуть телефонувати під час розмови, то ти вже вибач, ще є кілька справ», – сказав синій. «То нічого, я розумію, що ти зайнятий». «Стільниковий телефон – зручна штука, але через те він і незручний», – сказав синій. «Ну як ти, одружився?» «Ще ні». «А я шість років тому одружився, вже маю трирічного сина. Дружина зараз виношує другу дитину, видно, як воно росте з дня у день. Має народити у вересні, кажуть, що буде донечка». Скуру кивнув. «Ідеш уперед крізь життя добрим темпом». «Ну, не знаю, чи добрим, однак таки вперед. Якщо перефразувати, то можна сказати, що воротя назад уже немає», – сказав синій і розсміявся. «А як у тебе?» «Та нічого такого дуже поганого немає». Скуру витяг із гаманця візитну картку і протягнув синьому. Той узяв її і прочитав у голос. «Акціонерна компанія... Залізниця. Технічний відділ. Секція будівництва». «Я займаюся спорудженням залізничних станцій та їхнім утриманням», – сказав Скуру. Я пригадую, станції тобі подобалися ще зі школи, сказав синій із ноткою визнання. Тоді він відпив ковток капучино бачу, тобі вдалося знайти роботу, яка одночасно є і твоєю улюбленою справою. Я ж людина невільна, на роботі займатися лише улюбленою справою неможливо, є багато марудного. Та це ж усюди так, хто працює на іншого, має нудних обов'язків по саме горло, сказав синій. Потім, наче пригадавши кілька прикладів таких обов'язків, похитав головою. Ну як лексуси добре продаються? спитав Цкуру. Непогано, це ж нагоя, батьківщина Toyota. Toyota тут купуватимуть завжди, навіть якщо нічого не робити. Але тепер нашим конкурентом є не Nissan чи Honda. Нині наша мета завоювати клієнтів, які дотепер їздили за автомобілями преміум класу, як от Mercedes чи BMW. З цією метою Toyota і запустила цю флагманську марку. Ми надмінно переможемо, чи ж не так? На мить на обличчі синього з'явився дивний вираз, але відразу зник. А, це я на матчі з регбі. Та то таке, нема чого і пригадувати. Ти вмів бути бойовий дух. То й що, ми все одно програвали. Ну, але робота мені йде. Звісно, кон'юктура зараз не дуже сприятлива, але заможні люди гроші мають завжди. Аж дивно. Скуро мовчки погодився. Синій продовжував. Я тепер постійно їжджу на Лексусі. Чудове авто. Тихий, не ламається. Коли тестував, спробував розігнати до 200 кілометрів на годину, а кермо навіть не тремтить. Гальма також ефективні. Суцільне задоволення. Мені пощастило, отже, я рекомендую людям те, що мені самому довподоби. Якби гарно не вмів балакати, продати річ, яка тобі не до душі, неможливо. Скоро погодився з такою думкою. Сині подивився йому прямо в обличчя. Я бува не говорю, як продавець автомобілів. Та ні, у мене не виникло такого враження, заперечив Цкуру. Він розумів, що Синій каже те, що справді думає. Так воно й було, але те, що у старшій школі Синій так говорити не вмів, також було очевидним. А ти їздиш? – спитав Синій. Автомобіля не маю, але їздити вмію. Якщо жити в Токіо, то спокійно можна обійтися міськими електричками, автобусами і таксі. На невелику віддаль сідаю на велосипед. Якщо дуже вже треба, то беру автомобіль на прокат. Це те, чим Токіо відрізняється від Нагої. «Еге ж, так значно легше і дешевше», – сказав синій. Потім тихенько зітхнув. «Добре, якщо можна обійтися без автомобіля. Ну а тобі подобається жити в Токіо?» «У Токіо в мене робота, та й загалом я вже звик, адже живу там доволі довго. Більше не дуже маю куди подітися. Оце й усе. Не те, щоби столиця страшенно припала до вподоби». Обидва задумалися про щось своє. Пройшла жінка середніх літ, ведучи двох псів породи бордер-колі. Кілька бігунів промчало в керунку замку. «Ти казав, що маєш якусь розмову», – сказав синій, наче звертався до когось у далині. «Коли я приїжджав до Нагої на другому курсі влітку, ми говорили по телефону», – почав цкуру. «Тоді ти мені сказав, щоб я більше не дзвонив і не пробував із вами побачитися, що це спільне рішення всіх чотирьох. Пригадуєш?» «Звісно, пригадую. Я хочу знати чому». «Ти хочеш знати причину лише тепер?» – здивувався синій. Так, лише тепер. Тоді мені не вистачало духу спитати. Шок від такої заяви ні з того, ні з сього був дуже великим. Водночас я боявся довідатися, що ж стало причиною такого беззастережного розриву. Мені здавалося, що дізнавшись її, я не зможу оговтатися. Тому старався все пустити в небуття, не докопуючись. Думав, час загоїть рану. Синій відламав шматок печива і кинув до рота. Повільно переживав, а тоді ковтнув капучино і змив печиво в горло. Скоро продовжив. «Минула вже 16 років, але ця рана в мене є досі, і так видається, що продовжує кровоточити. Недавно сталася певна подія, і мені звернули на це увагу. Для мене ця подія мала велике значення, розумієш? Тому я вирішив приїхати і зустрітися. Я знаю, що це для тебе клопіт». Синій дивився на похилині додолу гілки верби. Після паузи він нарешті спромігся на слово. «А ти нічого не здогадуєшся про причину?» Я вже 16 років про це думаю, але досі гадки не маю. Синій спантиличено примружив очі, пальцем потер кінчик носа. Він завжди так робив, коли над чимось глибоко замислювався. Наскільки я пригадую, тоді ти сказав ясно і поклав слухавку. Якось наче не заперечував. Не дуже допитувався, і тому я природно подумав, що ти здогадуєшся, у чому річ. Сильно зранена людина відразу може не знайти, що сказати, відповів Цкуру. Синій не заперечував. Відламавши ще шматок печива, покришив його і кинув голубам. Птахи миттю злетілися на учту. Ця дія також видавалася звичною для нього. Він, певно, часто приходив у цей парк поїсти і годував голубів. «Ну тож, скажи мені, в чому причина?» «Ти справді нічого не знаєш?» «Справді». У цю мить залунала якась радісна мелодія. Синій витяг із кишені телефон, подивився, хто це, і, незворушно натиснувши на кнопку, скував його назад. Мелодія Дзінка була знайомою Цкуру. Якась стара поп-пісня. Так видавалося, що була популярною ще до їхнього народження. Скоро чув її багато разів, але назви пригадати не зміг. «Якщо у тебе є справи, то я зачекаю», – сказав Цкуру. Синій заперечив. «Та ні, це нічого важливого. Ще встигну». Скоро випив мінеральної води, щоб зволожити горло. «Ну то чому ви мусили викинути мене з групи?» Синій відповів не одразу, щось подумки зважував. «Якщо ти ні про що не здогадуєшся, то як би це краще вповісти? Ти хочеш сказати, що у тебе не було статевого зв'язку з Білою?» Губи цькуру набули якоїсь ідеотичної форми. «Статевий зв'язок? Ти що?» Біла сказала, що ти її зґвалтував. В синьому було дуже ніяково вимовляти цю фразу. «Змусив її вступити з тобою у статевий зв'язок. Скоро хотів щось відповісти, але слів не було». Хоча щойно випив води, в горлі пекло від спраги. синій продовжив. «Я не міг повірити, що ти-то таке здатний. Інші двоє думаю також. І чорна, і червоний. Як не гадай, ти не така людина, що змушувала б іншою чинити щось супроти його волі. Тим паче із застосуванням сили. Ми це знали, але Біла наполягала, зациклилася. Вона казала, що ти дволикий. Що з твого обличчя на показ ми навіть не можемо уявити, яким є твоє потаємне лице». На такі аргументи ми вже не знали, як перечити. Скоро закосив губи з болю, врешті сказав. А Біла розповідала, як це її зґвалтував. Егеш, розповідала, дуже мальовничо і детально. Якби було можна, то я волів би того всього не чути. Чесно кажучи, слухати це було важко. Важко і сумно. Навіть не так. Воно ранило. Біла впадала у страшні емоції. На неї находив такий гнів, що тіло аж трусило, а обличчя мінилося. Як розповідала Біла, вона поїхала до Токіо послухати гру якогось видатного закордонного піаніста і вирішила переночувати у твоєму помешканні на Гаока. Батькам сказала, що перебуде в готелі, і так планувала собі трохи відкласти на кишенькові витрати. Вона не остерігалася залишатися з тобою на ніч, бо знала, що тобі можна довіряти. Але вночі ти на неї напав. Вона намагалася боронитися, але тіло наче здерев'яніло і не слухалося. Звечора трохи випла, то, можливо, ти й щось підсипав. Отака історія. Скуру заперечив Та яке там ночувати? Вона навіть удома в мене ніколи не була. Широкоплечий синій знітився, відвернув погляд і з таким виразом обличчя, наче ковнув чогось гіркого. Мені нічого не залишалося, як повірити тому, що розповідала біла. Вона сказала нам, що була незайманою що дуже боліло і кровоточило, коли її до цього змусили. Я також не бачив причини, через яку ця сором'язлива дівчина вигадувала б такий вбруд. Скоро поглянув на профіль свого співрозмовника. Ну гаразд, припустімо, але чому ви не спитали безпосередньо мене? Чи ж не можна було б надати мені право виправдатися, а ви засудили мене заочно? Синій зітхнув. Звісно, твоя правда. Тепер я це розумію. Яка би думка у нас не сформувалася, ми мали втишити емоції і вислухати тебе. Але ми не могли. Не та атмосфера. Біла була жахливо збудженою, мов, несамовитою. Ми опинилися в такій ситуації, що взагалі не знали, чим це може закінчитися. І тому спершу мусили якось заспокоїти її. Не думай, що ми повірили стовідсотково у її розповідь. Чесно кажучи, окремі моменти насторожували. Але ми не думали, що все це висмук та пальця. Якщо дівчина так ясно про це заявляє, то щось таки мусило трапитися. Так нам здавалося. І тому, про всяк випадок, ви вирішили мене викинути. Слухай, цкуру, думаєш, ми не були шоковані і збиті з пантелику? Навіть зранені. Ми не знали, кому вірити. І тут на бік білої стала чорна. Вона підтримала ідею, щоб тебе викинути, як того вимагала біла. Не подумай, що я шукаю собі виправдання, але ми з червоним просто змушені були відступити під натиском із боку дівчат. Зітхнувши, Цкуру сказав, «Віритимеш чи ні, але я не мав із білою статевих стосунків і, звісно, її не гвалтував. Нічого такого навіть близько не було». Синій кивнув, але промовчав. «Занадто багато часу вже минуло, щоби розважати, чому вірити і чи вірити взагалі», – подумав Цкуру. Інші, певно, також були б такої ж думки. Настільниковий синього знову зателефонували. Він глянув на екран. «Вибач, я ненадовго відлучуся». «Гаразд», – сказав Цкуру. Синій підвівся з лавки і відійшов для розмови. З його рухів та жестів було видно, що це телефонує клієнт у справі купівлі. І раптом цкору згадав назву мелодії з телефону синього. Нехай живе Лас-Вегас Елвіса Преслі. Вона ніяк не пасувала до музики, яку спритні продавці Лексуса ставлять собі на дзвінок. Речі та події трохи втратили присмак реальності. Нарешті синій повернувся і знову сів поруч. «Вибач, справа вже полагодив». Скору подивився котра година. Відведені 30 хвилин закінчувалися. Чому Біла вигадала таку несусвітну дурницю? І чому це мусив бути я? Ну, я цього не знаю, відповів синій і додав. Це, звісно, не гарно щодо тебе, але мені геть не зрозуміло, що це таке було. Ні тоді, ні тепер. Де істина? Кому вірити? Зроджені сумніви збивали синього спантелику, а він до цього не звик. Його справжня цінність розкривалася тоді, коли він грав із визначеними людьми за визначеними правилами у визначеному полі. «Думаю, чорна знає більше, ніж я», – сказав синій. «Так мені тоді здавалося, що є щось, чого вони нам не кажуть. Розумієш, про що я? Дівчата відвертіші між собою в таких справах». «Чорна зараз у Фінляндії», – сказав цкуру. «Знаю, інколи отримую від неї листівки». Запала мовчанка. Парк саме перетинала компанія трьох старшокласниць у шкільній формі. Дівчата голосно сміялися, подоли коротких спідниць бодьоро лопотіли, і коли вони проходили повз лавку, то здалися Цкуру та Синьому зовсім дітьми. Біля шкарпетки до чорних черевиків – дитячий вираз обличчя. Стало дивно, що й самі вони ще зовсім донедавна були в такому віці. «Знаєш, Цкуру, ти дуже змінився», – сказав Синій. Те ми ж не бачилися 16 років. Усі за такий час змінюються», – відказав Цкуру. «Я не лише про час. Спершу я зовсім тебе не впізнав. Якщо добре придивитися, то видно, що щось таки залишилося, але ти схуд внутрішньо зміцнів. Підборіддя загострилося, погляд став глибоким і проникливим. Колись ти був круглішим і трохи млявим». Цкуру хотів розповісти, що це наслідок його піврічних болісних роздумів про смерть і речі, які його руйнували. Хотів розказати, що це той час змінив його душу і тіло так до невпізнання, але не розповів. Адже він не зможе передати й половини того всього, що пережив. Якщо так, то краще не говорити нічого. Скоро мовчки чекав, що синій скаже далі. У нашій групі ти відігравав роль красення, що викликає у людей прихильність. Свіжий і чистий, гарно і гречно поводився. Умів розмовляти з людьми, не говорив дурниць, не пив, не курив, не спізнювався. Ти знаєш, що наші матері всі тобою захоплювалися. Матері? Здивувався Цкуру. Він майже нічого не пам'ятав про їхніх матерів. Окрім того, я ніколи не був красеним, колись, ні тепер. Пересічна зовнішність без індивідуальних особливостей. Широкоплеччий синій знову знітився. Хай там як, а спосеред нас саме тебе можна було назвати еталоном чоловічої вроди. Що з того, що моє обличчя має індивідуальні особливості, якщо воно схоже на гориляче? Червоний, подібний на класичного мудрагеля в окулярах. Я хочу сказати, що ми доволі уміло взяли на себе отакі різні ролі в групі. Звісно, поки були разом. Хочеш сказати, що ми свідомо їх грали? Не думаю, що ми їх чітко усвідомлювали. Мабуть, краще сказати, що відчували те, якою позицією наділено кожного з нас, сказав синій. Я безтурботний спортсмен, червоний блискучий інтелектуал, біла ніжна лілея, чорна іскриста комедіантка. А ти у нас був аристократичним красенем. Скоро замислився над цією думкою. Я завжди вважав себе порожнім. Людиною, якій бракує індивідуальності, барви. Либонь – це була моя роль у групі – бути порожнім. Вираз обличчя синього, вона був здивування. Не розумію. А що це за роль бути порожнім? Порожня посудина, безбарвне тло, без видимих ват, але й без очевидних сильних сторін. Чи ж група не потребувала і такої людини? Синій замихав головою. «Ні, ніякий ти не порожній, так не думав ніхто. Не знаю, як це сказати, але ти втишував наші серця». «Втишував серця?» – здивовано перепитав Цкуру. «Як музика в ліфті?» «Ні, не так. Це важко пояснити, але завдяки твоїй присутності ми могли залишатися самими собою. Ти говорив мале, але міцно стояв ногами на землі, і це дарувало всім нам відчуття тихої стабільності, наче якір для човна». Я зрозумів це ще краще, коли тебе не стало. Ти всім нам був потрібен. Може, тому ми і розсипалися, коли тебе відкинули. Скоро мовчав, бо не знав, що казати. Ми були ідеальним поєднанням, хіба ні, як п'ять пальців однієї руки. Синій підняв праву руку і розпростав свої грубі пальці. Я навіть тепер часто так думаю. У групі ми доповнювали одне одного, урівноважували недоліки, щедро ділилися своїми обдаруваннями. У житті, напевно, такого вже не буде. Воно буває лише раз. Так чомусь мені видається. Я вже маю родину, і я її люблю. Це так. Але навіть до власної сім'ї я не відчуваю таких, нічим не заплямованих природних почуттів, як тоді. Синій зім'яв своїми великими руками спорожнілий пакет, скрутив із нього кульку і якийсь час катуляв у долоні. «Я тобі вірю, цкуру», – сказав він. Ти нічого не зробив, Білій. Та воно ж очевидно, якщо добре подумати, ти не міг такого вчинити. Скоро думав, що відповісти, коли телефон синього знову задзвонив. Хай живе Лас-Вегас. Сині подивився, хто це, і сховав телефон до кишені. Вибач, мені вже треба повертатися на роботу, хвацько торгувати автомобілями. Якщо хочеш, пройдімося до автосалону. Якийсь час вони йшли мовчки. Ти що порушив Скуру. «А чому ти поставив собі, як дзвінок на телефоні, хай живе Лас-Вегас?» Синій засміявся. «Ти дивився той фільм?» «Та колись давно у вечірній програмі, щоправда, не весь». «Нуднуватий, егеш?» Скоро нейтрально всміхнувся. Три роки тому мене запросили до Лас-Вегаса на з'їзд дилерів у США як найкращого агента Японії. То була не так робота, як винагорода за мої старання. У день – зустрічі, а що вечора – азартні ігри й алкоголь. Пісня «Хай живе Лас-Вегас» звучала там на кожному розі. Вона лунала на тлі тоді, коли я виграв крупну суму в рулетку. Під неї мені щастить. Тепер ясно. І в торгівлі вона також допомагає. Коли ця мелодія раптом звучить під час перемовин із клієнтом, багато хто зі старших людей дивується. Такий, мовляв, молодий, а поставив її собі на дзвінок у телефоні. І розмова теплішає. Хай живе Лас-Вегас, звісно, не найвідоміша пісня Елвіса. У нього є багато яскравіших хітів. Але ця пісня має несподіванку, чи то пак уміє розтоплювати людські серця. Хочеться усміхатися, коли її чуєш. Я не знаю чому, але так і є. А ти бував у Лас-Вегасі? Ні, відповів Цкуру. Я ще ніколи не бував за кордоном, але маю намір невдовзі поїхати до Фінляндії. Синь це здивувало. Не сповільнюючи ходи, він повернувся до Цкуру і уважно на нього глянув. «Ага, може, це і непогана думка. Я б також поїхав, як би міг. І з чорною ми востаннє бачилися ще на її весіллі. Тільки зараз це кажу, але колись я був у неї закоханий», – сказав синій і знову повернув голову вперед. «Однак у мене вже сім'я. Напружена робота, скоро друга дитина народиться. Взяли позику на дім. Щодня треба пса вигуляти. До Фінляндії їхати нема як. Переказуй чорні вітання, коли її побачиш». Перекажу, пообіцяв Цкуру. Але перед тим я ще планую побачитися із Червоним. Ага, сказав синій, і його обличчя набуло якогось неясного виразу. М'язи дивно ворухнулися. Останнім часом я з ним не бачуся. Чому? Ти знаєш, чим Червоний займається? Приблизно. Хоча зараз про це, напевно, краще не говорити. Не хочу зроджувати упередження перед вашою зустрічю. Лише скажу, що мені не подобається те, що він зараз робить. Частково тому ми перестали з ним бачитися. Дуже шкода». Скоро нічого не кажучи, вирівняв крок. «Я не сумніваюся в його людяності. Я сумніваюся тільки в тому, що він робить. А це різні речі», – сказав синій, ніби переконуючи сам себе. «Та ні, мабуть, не те, щоб я сумнівався в його людяності чи в тому, що він робить. Просто не може звикнути до такого способу мислення. Щоби не казали, у нашому місті він зараз людина відома. Як успішний підприємець, він з'являється на телебаченні в газетах і журналах. А згідно з рейтингом одного жіночого журналу, Червоний отримав титул «Найуспішнішого неодруженого чоловіка, якому за 30». «Найуспішнішого неодруженого чоловіка, якому за 30?» – перепитав Цкуру. Зовсім неочікуваний поворот подій. Я ніколи й уявити не міг, що він колись фігуруватиме у жіночому журналі. А що стало причиною смерті Білої? – змінив тему Цкуру. Синій раптом зупинився посеред вулиці. Просто вкляк мов статуя. Мало бракувало, щоб люди, які йшли позаду, наштовхнулися на нього. Потім глянув на Цкуру прямо в очі. «Стривай, ти справді не знаєш, що з нею трапилося? Та звідки мені знати? Я до минулого тижня взагалі не знав, що її вже немає. Ніхто ж мені не сказав». «А газет ти не читаєш?» «Переглядаю, але нічого подібного не впадало в око. Я не знаю, що трапилося, але в токійських виданнях цю подію, напевно, не дуже висвітлювали. Твоя родина також нічого не знала?» Скоро похитав головою. Синій був шокований. Дивлячись уперед, мовчки відновив швидку ходу. Скоро знову підігнав свій крок до співрозмовникового. Після невеликої паузи синій заговорив. По завершенні музичної академії Біла якийсь час викладала гру на фортепіано вдома, а потім розпочала самостійне життя, перебравшись у Хамамацу, Місто державного значення у префектурі Шідзуока, на захід від Нагої. Десь за два роки після того її знайшли задушеною у власному помешканні. І знайшла її мати, коли приїхала подивитися, у чому річ, бо з донькою не було зв'язку. Мати Білої досі негодна отямитися. Злочинця так і не відшукали. Задушеною, от скоро завмерло серце, синій продовжував. Її знайшли 20 травня, шість років тому, тоді ми вже майже не підтримували зв'язку. Не знаю, як їй жилося в Хамамацу, я навіть не знаю, чому вона туди перебралася. Коли її знайшли, минуло вже три дні від смерті. Цілих три дні ніхто й не знав, що вона лежить мертва в кухні на підлозі. Продовжуючи йти, синій говорив далі. Я був на її похороні в Нагої, і сльози не переставали литися. Мені здавалося, що це вмерла і скам'яніла частинка мене. Але, як я вже казав, тоді ми фактично вже були кожен сам по собі. Ми подорослішали, і кожен почав жити власним життям. Якоюсь мірою на те не було жодної ради. Ми вже не були наївними старшокласниками. І все одно сумно бачити, як поступово блякне і зникає те, що колись було для нас украй важливим. Адже ми разом зростали, пережили таку яскраву юність. Коли Цкуру вдихав повітря, легені боліли, немов обпечені. Він не міг здобутися на слово. Язик напух і заплітався, забиваючи рот. Знову залунав, хай живе Лас-Вегас, але цього разу Синій проігнорував телефон. Недоречно весела мелодія ще трохи розлунювала в його кишені, а потім змовкла. Коли вони дійшли до входу в автосалон, Синій простягнув Цкуру свою велику руку і потиснув його руку. Міцний дружній потиск. «Радий був побачитися», – сказав він, глянувши Цкуру у вічі. Дивиться співрозмовнику в очі і говорить прямо, міцно тисне руку, так як колись. «Вибач, що заважав тобі сьогодні», – Цкуру врешті спромігся на слово. «То дурниця, я хотів би ще колись зустрітися, коли матимо більше часу. Відчуваю, що нам є багато про що поговорити. Коли вибиратимешся в нагою ще, повідом наперед, гаразд?» «Гаразд, може ми невдовзі знову побачимося», – сказав Цкуру. «А ти пам'ятаєш п'єсу, яку Біла часто грала на фортепіано? Лемаль Мальдюпей ференцаліста» – така тиха п'єса на 5-6 хвилин». Синій трохи подумав, але заперечно похитав головою. «Якби почув, то, може, згадав би, але такої назви не знаю. Я мало тямлю у класичній музиці. А що таке?» «Та нічого, просто згадав», – сказав Цкуру. «Дозволь іще одне питання наприкінці. А що означає слово «лексус»?» Синій засміявся. Мене часто питають. Це не має ніякого значення. Просто вигадали. Слово придумала рекламна агенція у Нью-Йорку на замовлення Тойоти. Правда, звучить дорого і значуще, але це просто гарний звук. Дивний цей світ. З одного боку, є люди, що невтомно працюють над спорудженням залізничних станцій. А з іншого – люди, що вигадують гарні слова і беруть за це грубі гроші. Це називають промисловістю складних технологій. Тенденція нашої епохи. Відповів Цкуру. Синій розлого усміхнувся. «Пильнуємося, щоби не залишитися на узбіччі». На цьому вони розсталися. Витягаючи з кишені телефон, синій увійшов до автосалону. Ацкору, чекаючи на перехресті зелене світло, подумав, що не знає, чи він іще колись побачиться із синім. 30 хвилин зустрічі з давнім другом після 16-річної перерви – це очевидно мало. Багато залишилося несказаним. Але разом із тим Цкуру відчував, що між ними майже не зосталося справді важливих речей, про які треба було би поговорити. Скоро взяв таксі і поїхав до бібліотеки, аби переглянути підшивку газет шестирічної давнини.